wa min sayiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamati amma ba'du mashirul ikhwah wal akhwah fi para pendengar sekalian kaum muslimin rahimakumullah Alhamdulillah. Kami kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat-Nya. Kita bersyukur karena kita baru saja melewati hari-hari yang penuh dengan kemuliaan dan keberkahan di bulan Ramadan. Kita baru saja melewati ayam sabar, hari-hari kesabaran, hari-hari yang di situ kita dididik, dilatih dalam madrasah Islam yang sangat besar yaitu bulan Ramadan yang tentu saja orang-orang yang beruntung orang-orang yang mendapatkan hasil yang baik di bulan tersebut adalah orang-orang yang membawa bekas-bekas kebaikan membawa tanda-tanda kebaikan setelah dia berpuasa untuk kemudian meninggalkan bulan Ramadan dalam keadaan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan diampung dosanya Dan insya Allah kita termasuk ke dalam golongan-golongan tersebut ke dalam golongan tersebut Dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala Ikhwatan ikhwata Islam rahimakumullah Maka Tentu, tentu saja setelah kita selesai Apa ini uh, Menjalankan Ibadah-ibadah yang indah di bulan Ramadan Mestinya Masih terasa Bekasnya bagi orang-orang yang beriman masih terasa keindahan ibadah-ibadah tersebut, bekas keindahan ibadah-ibadah tersebut dalam hatinya. Sehingga dia ingin terus mengerjakan ibadah tadi sebagai pertanda bahwa imannya, ketakwaan dalam dirinya tidak bosan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu SWT. Itulah hikmahnya, mengapa salah seorang ulama menjelaskan mengapa setelah puasa Ramadan disyariatkan puasa 6 hari di bulan syawal. Yang kita ketahui sama keutamaannya yang sangat agung puasa Ramadan, kemudian adbahu adbahu dengan puasa 6 dari Syawal, kanlahu kasiihul dahar. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan sempurna, menyempurnakan puasa Ramadan kemudian mengikut dengan puasa enam hari di bulan Syawal, maka itu dituliskan bagi seperti puasa setahun penuh. Hikmahnya adalah atau rahasia ibadah semua ini adalah bagi orang-orang yang beriman. Setelah dia mengerjakan puasa dan merasakan nikmatnya menjalankan ibadah yang agung ini. Tentu dia dia rindu untuk terus melakukannya. Maka Allah mensyaiatkan puasa di bulan syawal untuk memuaskan dahaganya orang-orang yang beriman. Yang ingin terus melaksanakan ibadah puasa. Maka mereka-mereka yang imannya terbukti benar. Tanda ke, apa ini pertanda benarnya keimanan seorang adalah ketika dia bersemangat melaksanakan puasa di bulan Syawal ini maupun puasa-puasa sunnah selanjutnya sebagai bukti bahwa dia tidak merasa jenuh beribadah kepada Allah. Sebagai pertanda bahwa dia tidak merasa bosan untuk terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai bukti bahwa jiwanya, keimanannya, hatinya merasakan ketentraman ketenangan ketika mendekatkan diri kepada Allah, ala bizikrillah tatmainnul qulub, ketawhidlah dengan berzikir kepada Allah. Dengan menyebut nama Allah maka hati orang yang beriman akan tenang Inilah tanda dan inilah hikmah disyariatkannya puasa yang kagum gini Maka oleh karena itu ini sekedar peringkat Sebelum kita mulai kajian Asmaul Husna ya Sekedar mengingatkan bahawa Alhamdulillah Kita keluar dari bulan Ramadan Yang kita rasakan manfaatnya Ibadah-ibadah yang tadinya berat Alhamdulillah Kita biasakan ternyata menjadi nimfah Maka tentu saja tidak kita ingin hilang bekas-bekasnya tersebut Setelah berakhirnya bulan Ramadan Kita masih hidup Kita masih menginginkan rahmat Allah Kita bukan cuma butuh rahmat Allah di bulan Ramadan saja Tidak seperti sebagian orang yang hanya semangat di bulan Ramadan Kemudian berakhir Ramadan Maka berakhir pula ibadahnya Ini adalah orang-orang yang ibadah tidak membekas dalam hati. Orang-orang yang melaksanakan ibadah cuma terpaksa Sehingga setelah selesai Ramadan, seolah-olah bebannya selesai. Ramadan seolah-olah merupakan pekerjaan berat yang harus dilaksanakannya. Maka setelah selesai, maka seolah-olah dia beristirahat. Jelas ini bukan sifatnya orang-orang yang beriman. Kita tahu bersama para ulama salaf sangat mencintai orang-orang yang demikian. Salah seorang di antara mereka akan bi'sal kaum. La ya'arifuna allaha illa fi Ramadan. Mereka adalah orang-orang yang buruk. ...karena mereka tidak menandat Allah kecuali di bulan Ramadan saja. Maka kita tetap membutuhkan rahmat Allah... ...membutuhkan kasih kharisahannya... ...sampai di akhir hayat kita... ...harusnya apa yang telah terbiasa kita lakukan di bulan Ramadan... ...kita jaga untuk kita bawa terus-menerus dalam kehidupan kita... ...karena tetapi amalan soleh... ...sebukannya kita ketahui adalah sebab... ...termasalah sebab utama untuk istiqamah. Menetapi amalan-amalan ketaatan, amalan-amalan sunnah... ...puasa, membaca Al-Quran, berpikir kepada Allah... Salat-salat sunnah, apalagi salat malam, ini adalah sebab besar untuk memudahkan kita istiqamah di atas iman ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala nantinya. Sebagaimana Imam Al-Qata di Al-Ibnu Di'amat Sadusi Imam yang terkenal dan ahli hadis yang terkenal dari kalangan tasih sewaktu menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Yutabbitullahu alladhina amanu bilqawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah." Allah akan meneguhkan Hatinya orang, orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat Dengan ucapan yang kokoh beliau mengatakan amal hayat dunia Amma fil hayati dunia Sayyafadbituhumullahu bil khayri Telah amalit soleh Adapun dalam kehidupan di dunia Maka Allah akan meneguh Orang yang beriman dengan kebaikan amalan soleh yang ditetapinya Oleh karena itu Kalaupun setelah Ramadan Amal-amal besar yang kita lakukan tidak bisa sebanyak waktu Ramadan karena sama kita jelas beda. Minimal ada bekasnya meskipun sedikit. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkenal, "Ahabbul a'mal indallahi adwamuhu adwamu aw in qalla." Amal yang paling disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang paling kontinu dilakukan, yang paling terus-menerus dilakukan meskipun sedikit. Maka setelah di bulan Ramadan kita terbiasa melaksanakan qiyamul lail salat malam salat taraweh, 11 rakaat atau lebih misalnya 11 rakaat maka tak selesai minimal kita pertahankan salat witir kita kalau tidak mampu 11 rakaat maka 3 rakaat atau bahkan mungkin 1 rakaat minimal bacaan Al-Qur'an jangan sampai kita luputkan dalam keseharian kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyak kebaikan-kebaikan yang lainnya Inilah tanda orang-orang yang i apa ini insyaallah puasanya Ramadan-nya berhasil. Orang-orang yang lulus dalam madrasah Ramadan, yang mendapat keutamaan besar dari Allah Subhanahu wa di bulan yang mulia. Inilah orang-orang yang telah teruji imannya insyaallah untuk merasakan kemanisan iman dengan tanda dia tidak merasa jenuh dan bosan untuk selalu beribadah dan meningkatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan kita masuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan rahmat dan karunia-Nya serta kedudukan-kedudukan yang mulia dalam agamanya dan kebaikan-kebaikan dalam hal yang berhubungan dengan keimanan dan ketakwaan katanya. nya Ma'asyiral ikhwatiddin rahimakumullah, kita akan memasuki lanjutan kajian kita membahas kita seeki al-asmaul asmaul husna Membahas tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah serta faedah-faedah agung yang dikandung padanya. Alhamdulillah sudah beberapa contoh dari nama-nama yang kita sebutkan. Yang tentu saja saya berharap, karena buku ini atau penjelasan ini saya tidak urutkan, ya, secara berurutan dari awal sampai akhir, saya menyebutkan beberapa contoh saja. Saya berharap kita bisa masing-masing kita bisa menyempurnakannya, melanjutkannya dengan dasar yang sudah kami jelaskan. Kita kembangkan sendiri, kita baca sendiri Karena tentu saja Konsekuensi orang yang Beriman dan ingin menyempurnakan imannya Apalagi dalam bab ilmu Yang sangat agung ilmu tentang nama-nama Dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala Hanya akan terus menuntut untuk dia Sempurna dalam memahami ilmu yang agung ini Jiwanya akan terus Menjorong dia untuk Benar-benar meminta atau Menuntut dia agar Terus mempelajari hal ini tidak cukup cuma dengan mendengarkan kajian sekali atau dua kali. Dia harus berusaha membaca. Dia harus berusaha bertanya jika ada kesulitan atau masalah yang belum difahaminya. Dia harus berusaha untuk benar-benar menghilangkan dahaga dalam dirinya. Karena dahaga yang terbesar dalam hati manusia. apa ini Kekosongan jiwa yang paling besar dalam diri manusia adalah kalau dia tidak mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah tuntutan jiwa yang paling besar. Bagaimana mungkin seseorang bisa hidup tenang? Bisa bahagia dalam kehidupannya? Sumber kebahagiaan yang paling utama ini belum diselesaikannya. Belum diuntaskan untuk dipahami dalam dirinya. Belum disempurnakan ilmu pengetahuan tentang masalah ini dalam dalam hatinya. Oleh karena itu mestinya orang yang sudah mengenal kealaman ilmu ini telah diberikan petunjuk oleh Allah untuk bisa memahaminya. Maka dia mesti akan mencari. Jiwanya mesti akan menuntutnya karena tidak akan tidak ada ketenangan yang hakiki di hati manusia. Tidak ada kebahagiaan yang sejati bagi diri manusia kalau dia tidak mengenal secara sempurna secara baik pemahaman tentang ilmu nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang merupakan ilmu yang paling agung dalam dalam Islam ini. Nah, maka karena itu alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas lagi satu nama Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu nama Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Haq Al-Mubin Al-Haq dan namanya Al-Mubin Al-Haq artinya yang Maha benar yang Maha hak al artinya... yang Maha <coughs> menjelaskan... yang Maha menjelaskan <coughs> yang Maha jelas urusannya yang maha menjelaskan kepada hamba-hambanya Al-Haq Al-Mubin Kedua nama ini Digandengkan dalam ayat Allah subhanahu wa ta'ala Dalam sebuah firman Allah subhanahu wa ta'ala Dalam firmannya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam uh, dalam firman Dalam Al-Quran dalam, dalam Al Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dalam surah Al nur ayat 25. Allah Subhanahu wa taala ya berfirman, "Yauma idzi yuwaffihimullahu dinahumul haqq." "Yauma idzi yuwaffihimullahu dinahumul haqq wa ya'lamuna an Allahu huwal haqqul mubin. Pada hari itu, pada hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan bagi mereka Balasan yang benar bagi setiap manusia balasan untuk masing-masingnya secara secara adil dan benar. Waya alamun dan pada hari itulah manusia akan mengetahui bahasanya Allah subhanahuwataala dialah al-haq al-mubin dialah yang maha benar dan maha jelas urusannya dan maha menjelaskan kepada manusia. Ini penyebutan kedua nama Allah subhanahuwataala tersebut. Kemudian dalam ayat-ayat yang lain yang menyebutkan secara tersendiri nama Allah subhanahu wa ta'ala Al-Haq. Juga ini jelas disebutkan dalam banyak ayat Al-Quran ya. Paling tidak ada sekitar 10-10 tempat. Allah menjelaskan namanya Al-Haq yang maha benar. Misalnya dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala surat Al-Haj ayat ke-62. Al-Hajj ayat ke-62. Al-Hajj ayat ke-62. Allah Hu Al Yang demikian itu dikarenakan bahwasannya Subhanahu Wa Taala Dialah Al Hak, Dialah Sembahan yang Maha Benar, Dialah yang Maha Benar dan bahwasannya apa-apa yang mereka seru, sembah sembahan yang mereka seru selain Allah itu adalah kebatilan, kekeliruan. Bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala adalah yang Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dalam Surat Al Muminun ayat ke enam Allah berfirman. فَتَعَلَ Allahul Malikul فَحْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ Maka maha tinggi Allah subhanahu wa ta'ala al-malik yang maha kuasa, al-haq yang maha benar Sembahan yang benar Tidak ada sembahan yang benar kecuali dia Yang memiliki arsy yang agung Bila Dalil-dalil dari ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan nama Allah subhanahu wa ta'ala al-haq Maka Allah subhanahu wa ta'ala adalah al-haq Maha benar Maha benar dalam <coughs> dalam nama-nya sifat-sifatnya dalam haknya kepadanya semata-mata semata-mata dalam kukiannya dalam uluhiannya dan dalam semua agamanya apa-apa yang diberitakannya inilah makna al-hak dalam nama Allah Subhanahu Wa Taala jadi al-hak artinya adalah allahil asy'atifihi walarik berarti yang tidak ada keraguan dan kebimbangan padanya. ...tidak ada keraguan dan kebimbangan padanya. Baik, fi dhatihi dalam dhatnya. La fi dhatihi wa la fi asmaihi wa sifatihi tidak dalam dhatnya. Tidak dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. La fi uluhiyatihi tidak dalam sifat uluhiyahnya. Untuk diibadai semata-mata. Fa huwal ma'budu bihakim. Al ma'budu bihakim siwah. Maka dia adalah sembahan yang benar satu-satunya... Tidak ada yang sembahan yang benar kecuali Dia. Fahom tabarakallah hakun wa asmau wa sifatu hakun wa afalu wa akwalu hakun, wadinu wa shar'hu hakun, wa akbaruhu kulluha hakun, wa wadhu hakun walikau hak. Maka Dia Allah Subhanahu wa Taala adalah maha benar, nama-nama dan sifat-sifat maha benar, perbuatan dan ucapan maha benar, agama dan syariatnya benar. Semua segala sesuatu yang ditaatkannya benar, janji dan ancamannya benar, pertemuan dengan benar dengannya benar, balasan yang disediakan untuk hamba-hambanya benar dan semua benar. Ini kita mungkin kalau ada di antara kita yang ingat, salah satu doa, <coughs> yang, di SAW, doa yang diucapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam doa isti yang diucapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di uh, dalam solat malam ya. Seperti yang disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Beliau alaih salatu wassalam menyebutkan makna yang agung ini. Makna dari nama Allah subhanahu wa ta'ala al-haq yang maha benar. yaitu doanya Nabi s.a.w. dalam hadisnya Ibnu Abbas radhiyallahu r.a anhumah. Kana Nabi s.a.w. idha qawamina laili ya tahajjat qara. Rasulullah s.a.w. kalau bangun salat malam untuk melakukan salat tahajud, Beliau mengucapkan dalam doa iftitah. Allahumma lakal hamdu anta qayyumus samawati wal ardi wa man fihinna. Walakal hamdu lakal mulkus mulkus samawati wal ardi wa man fihinna. Walakal hamdu anta nurus samawati wal ardi. Walakal hamdu anta malikus malikus samawati wal ardi. Walakal hamdu anta lhaq wa wa'du kalhaq wa liqa'u kahakkun. وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيونا حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت و بك خاصمت وإليك حاكمت فانصر لي ما قدمت وما أخّرت وما أسررت وما أعلنت وأنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت يا ya الله Engkau bagi mulah bagi bagimulah segala pujian. Engkaulah yang menegakkan langit-langit dan bumi dan makhluk yang ada di antaranya. Bagimulah segala pujian engkaulah yang memiliki langit-langit dan bumi dan makhluk yang ada di antaranya. Engkau lah bagimulah segala pujian engkaulah cahaya Allah di langit dan bumi dan bagimulah segala pujian engkaulah yang menguasai langit dan bumi. Engkau bagimu lah segala pujian. Engkau adalah al-haq yang maha benar. Janjimu benar. Perjumpaan denganmu maha benar. Ucapanmu benar. Sorga itu benar. Neraka itu benar. Para nabi itu benar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar. Hari kiamat itu benar. Ya Allah, kepada mula aku bersediri. Dengan mula aku beriman. Dan kepada mula aku bersandar bertawakal. Dan kepada mula aku mengembalikan diriku. Dan dengan mula aku memusuhi. Dan kepada mula aku berhukum maka ampun dosa-dosa aku yang lalu dan yang akan datang dan apa yang aku sembunyikan mau aku tampakan engkau lah yang <coughs> apa ini Al Mukaddim <coughs> engkau lah yang memajukan dan mengakhirkan tidak ada sembahan yang benar kecuali engkau ini makna yang disebutkan dalam doa ini yang menunjukkan Nabi saw menetapkan makna yang agung dari nama Allah subhanahuwataala Al Hak ini. Nah oleh karena itulah Allah Subhanahu Wa Taala syariatnya, apalagi tauhidnya adalah kebenaran yang paling utama. Adakah kebenaran yang paling besar kedudukannya dalam agama? Tidak ada satu doa pun yang bisa dinilai sebagai al-hak doa yang benar kalau tidak bersandar kepada tauhid, tidak dimulai dengan mengenalkan kewajiban beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak akan dikatakan ada Allah yang hak kalau tidak memprioritaskan upaya untuk mengenal keindahan sama Allah dan kesempurnaan sifat-sifatnya. Karena ini adalah kebenaran yang paling besar, kebenaran yang paling agung. Kemudian masalah yang berhubungan dengan keimanan-keimanan yang lainnya. Ini merupakan perkara-perkara akidah, merupakan kebenaran yang harusnya dijadikan patokan dalam menilai, Baik tidaknya sebuah dakwah yang disampaikan oleh oleh manusia. Insanallah Allah Subhanahu Wa Taala Al Hak punya nama Allah Subhanahu Wa Taala Al, ta al Mubin. Karena ini digandingkan ya kedua nama tersebut dan maknanya juga berhubung. Al Mubin secara bahasa artinya adalah yang menjelaskan. Maka nama Allah Al Mubin artinya adalah Al Mubayyinul Ibadhi Sabilal Rashad almuwaddihu lahumul a'mal salihah allati yanaluna biha thawab wal a'mal sayyi'ah allati yanaluna 'alayha al'iqab artinya adalah yang menjelaskan kepada hamba-hambanya jalan petunjuk menjelaskan dengan gamblang amal-amal kebaikan untuk meraih keutamaan dan pahala darinya serta menjelaskan dengan gamblang amal-amal keburukan untuk Tangganan itu hambanya eh, seseorang bisa mendapatkan siksaan untuk dijauhinya. Di Allah menjelaskan segala sesuatu dalam agamanya. Allah subhanahu wa taala berfirman dalam Al Quran, "Yuridu Allah liubaihi kum wahdiyakum sunanalladzina min kablikum wa yatubaleikum, wa Allah wa hakeemun Allah subhanahu wa taala ingin untuk menjelaskan dan memberikan hidayah kepada kalian. Jalan kebaikan yang ditempuh oleh orang-orang sebelummu. Dan ingin. Apa ini memberikan pengampunan untuk kalian. Dan oh, subhanahu wa ta'ala. Maha mengetahui lagi. Maha maha memiliki hikmah. Maha bijaksana. Ista'na dari nama Allah al-Mubin. Termasuk juga sebagian dari para ulama mengartikan al-Mubin itu adalah. Al-bayyinu amruhu fil wahda'ih. Yang jelas. Perkaranya. Dalam kemaha ista'annya. Dalam tauhidnya, dalam segala sesuatu yang berhubungan dengan apa ini penghambaan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata. Oleh karena itulah yang namanya agama Islam, itu tidak ada sesuatu pun yang samar. Apalagi dalam hal yang berhubungan dengan akidah Yang merupakan sebab utama yang akan menerangi jiwa manusia untuk dia bisa menempuh perjalanan hidupnya dengan dengan tenang Dengan terbimbing selalu oleh petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala Orang yang ingin hidupnya selalu terbimbing dalam cahaya Maka dia adalah orang yang paling banyak mengisi hidupnya dengan mahal petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala Mengenal tauhidnya Maka disinilah perlu kita perhatikan Kalau ada kebimbangan, ada ketidakjelasan dalam diri kita Berarti itu menunjukkan ada sebagian dari hati kita yang masih tertutupi dengan kegelapan yang perlu segera kita cerahkan dengan pemahaman agama mengenal tauhid mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala makanya dalam Al-Qur'an sudah kita ketahui uh, petunjuk Allah disifati seperti, sebagai nur awamankan maita nfaahyana faahyaynahu wajaalna lahu nuran yamsi bihi finnas kama mathaluhu <-tuh> fi dhulumati laysa bi kharijin apakah orang-orang yang apa ini tadinya mati tidak mengenal petunjuk Allah, kemudian Allah hidupkan dia dan Allah jadikan baginya cahaya yang dengan itu dia berjalan di antara manusia. Apakah perumpamaan orang ini sama dengan orang-orang yang hidup dalam kegelapan dan tidak bisa keluar daripadanya? Inilah bukti yang menunjukkan bahwa yang menerangi hidup manusia adalah cahaya petunjuk Allah Subhanahu Wataala. Saya pernah ingatkan dulu, lukiskan ucapannya Ibnu Taimiyyah rahimahullah ta yang mengatakan. Ad-dunya kulluha mal'unaton mublamatun illa ma tala'at alaihi syamsur risalah. Dunia ini semuanya gelap dan mal'unah dijauhkan dari rahmat Allah kecuali yang disinari dengan cahaya dari sunnah Nabi SAW cahaya dari petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak akan ada petunjuk, kejelasan, kebahagiaan, keterangan hidup bagi orang-orang yang tidak mengenal petunjuknya sejauh mana kita berusaha mengisi hidup kita dengan kebaikan mengenal petunjuk Allah, apalagi mengenal tauhid, maka sebagai, semakin banyak pula jalan-jalan kebaikan yang dimudahkan bagi kita untuk menempuhnya. Semakin banyak pula jalan keluar terbaik yang Allah akan mudahkan kita untuk menjadikan sebab e, dipecahkannya problem-problem kita. Maka jangan berpikiran atau jangan pernah kagum dengan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian tidak mengenal agama yang hak, mereka itu jangan dianggap sebagai orang yang senang hidupnya tidak kalah, sungkanlah, tidak sama sekali, tidak mungkin mereka akan bisa berbahagia hidupnya kalau apa ini cahaya penerang hidup mereka tidak miliki. Oleh karena itulah orang-orang yang sebenarnya terbelenggu dengan hidupnya sendiri, terbelenggu dengan hatinya sendiri, orang-orang yang benar-benar terkekang dengan kegelapan yang di yang dibuatnya sendiri karena ketidakimanannya kepada Allah adalah orang-orang yang benar-benar jauh dari petunjuknya. Bagaimanapun, petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala, apalagi tauhid, adalah justru untuk memerdekakan manusia. Membuat jalan mereka terang. Membuat mereka bebas. Menyuridillahu ayyahdiyahu yashra sadrahu lil-islam. Wa menyurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyukan harajan ka'annama yasra'adu fissama. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, Maka Allah jadikan dadanya lapang menerima Islam Tapi barang siapa yang Allah hendaki Untuk apa yang Allah sesatkan dia Maka Allah jadikan dadanya Bayikan sempit dan sesak Seolah-olah dia mendaki ke atas langit Jadi kesempitan hidup Ketidakbahagiaan hanya dirasakan oleh orang-orang yang berpaling dari petunjuknya Oleh karena itulah Tauhid disifatkan oleh sahabat yang mulia Rib'i ibn apa ini uh, Rabi' ibn Amir radhiyallahu taala anhu sewaktu ditanya oleh salah seorang pembesar kafir waktu ditanya seruan dakwah apakah yang kalian bawa seperti dinukil oleh Imam Ibnu Kafir Ibnu Ibnu Kasi rahimallahu dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah sewaktu raja kafir ini bertanya tentang dakwah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seruan-seruan dakwah apakah yang kalian serukan yang kalian bawa maka sahabat yang mulia ini Rabi' ibn Amir radhiyallahu taala anhu menjawab beliau mengatakan fa'asanallahu liikhraj man sya'a min ibadati an-nas ila ibadati Allah wa min zikid dunya ila sahatiha wa min jurril adyan ila 'adli islam sungguh Allah mengutus kami untuk mengeluarkan membebaskan memerdekakan siapa yang dikehendakinya dari penghambaan diri kepada manusia kepada makhluk untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata. Dan dari kesempitan dunia kepada kelapangannya. Dan dari kezoliman yang ada pada agama-agama yang lain. Pada keadilan Islam. Pada kebaikan dalam Islam. Ini mengabarkan kepada kita bahawa. Orang yang kafir tidak beriman kepada Allah. Bagaimanapun memiliki dunia teknologi yang tinggi. Maka hati mereka tidak pernah akan merdeka. Hati mereka tidak pernah lepas dari kegelapan, dari belenggu Selalu hati mereka diliputi dengan hal-hal yang menutupi jalan kebaikan untuk diri mereka Oleh karena itu kita dapat orang-orang kafir yang sudah maju teknologinya Ternyata mereka masih percaya kepada tahayyul Seperti di Jepang misalnya orang yang masih percaya kepada ramalan-ramalan Padahal disifati demikian tinggi teknologi mereka Kemudian orang-orang kafir atau orang-orang yang tidak beriman yang pendidikannya sudah tinggi tapi masih percaya kepada dukun-dukun, bersandar kepada apa ini perkara-perkara yang gaib yang cuma Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Ini menunjukkan sempitnya pemikiran mereka padahal secara keduniaan mereka sudah dikatakan tinggi dalam hal pengetahuan dan ilmunya. Inilah yang menunjukkan kepada kita bahwa manusia tidak akan mungkin bisa merasakan kelapangan dalam hidupnya, Keirasan dalam hidupnya kalau mereka tidak bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, Al-Haqqul Mubi'n yang maha benar dan maha memberikan penjelasan, penerangan bagi jalan, bagi jalan hidup manusia. Oleh karena itulah saya pernah nukilkan dulu juga ucapannya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala yang mengatakan, "Al-mahbusu man hubisa qalbuhu an Rabbihi wal-ma'suru man athirahu hawahu." <coughs> Orang yang terbenam apa? Yang terpenjara Orang yang terpenjara adalah orang yang dipenjara, terhalangi hatinya dari mengenal robnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan al-ma'suru orang yang tertawan, orang yang terbelenggu itu adalah orang yang dibelenggu oleh hawa nafsunya. Oleh karena itu, bebaskanlah diri kita dengan meninggalkan belenggu hawa nafsu. Merdekakanlah hati kita dengan mengenal Allah subhanahu wa ta'ala yang ditangannya segala kebaikan, segala kebahagiaan, segala kelapangan dan segala kebebasan dalam arti yang benar yang sesuai dengan ketaatannya. Jadi inilah makna al hakul mubin. <coughs> Oleh karena itulah kita dapati ayyuhal ikhwatu fillah al hakul mubin, makna yang hak yang paling jelas dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang paling besar yaitu masalah tauhid kita dapati Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang dalil-dalil penetapan Tauhid dengan penjelasan yang paling gamblang dari berbagai segi dalam Al-Quran yang menunjukkan bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah sembahan yang benar semata-mata dan segala sesuatu penghambaan diri kepada selainnya adalah penghambaan diri yang batil. Lihatlah bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan tentang Kemahasaannya dalam rububiyyah, bahasanya Dia pencipta semata-mata, pemberi rezeki, pemberi berbagai macam nikmat, yang mengatur alam semesta beserta isinya, untuk dengan itu Allah Subhanahu Wa Taala mengajak manusia agar menyembah kepadanya semata-mata. Oleh karena itu, tauhid rububiyyah mengandung konsekuensi penetapan tauhid uluhiyah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Ya ayuhan nasu Abu Rabbakumul Ladiyakumul Ladinah min qabliqum. La Wahai sekalian manusia, sembahlah kalian Rabb. Allah subhanahu wa taala yang menciptakan kamu dan orang-orang sebelummu Agar kalian bisa menjadi orang-orang yang bertakwa Jadi, dalil yang pertama adalah Penetapan tentang rububia Allah dari berbagai macam seginya Masalah penciptaan, pemberi rezeki, pengatur, pelindung, semua Allah yang mampu melakukannya Bahkan ini diakui oleh orang-orang musyrik semat. Apa ini tentang kebenaran tersebut Maka Allah mengajak manusia untuk beribadah kepadanya dengan penetapan rububiyah dari berbagai segi makna rububiyah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Kemudian penetapan atau penjelasan tentang keindahan nama-namanya dan kesempurnaan sifat-sifatnya penetapan nama-nama Allah yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha mulia, yang maha sempurna menunjukkan bahasanya segala kemuliaan, keagungan. Dan kebesaran adalah miliknya. Maka yang memiliki nama apa ini sifat-sifat yang maha mulia, maha indah, dan maha baik seperti itu mestinya. Dialah yang pantas untuk diibadahi semata-mata. Dialah yang pantas untuk diminta dan diharapkan. Dialah yang pantas untuk manusia bersandar dan bertawakal kepada semata-mata. Ini bukti yang menunjukkan demikian. Jadi penjelasan Asma'ul khususnya kita mengenal nama-nama dan sifat-sifatnya. Untuk setelah itu kita menetapkan. Pengambaan diri kepada Allah semata-mata dalam semua segi bentuk pengambaan diri. Makanya orang yang paling sempurna ibadahnya, orang yang paling sempurna pengambaan dirinya kepada Allah adalah yang paling enak nama-nama dan sifat-sifatnya. Saya pernah nukilkan ucapan Imam dimiliki yang merahimah Allah Taala yang mengatakan Atmalul Nas ibadiah al-mutaqabidul ilahi dijamil asma'i wa sifatillati yaqalli alayhal bashar. Orang yang paling sempurna pengambaan dirinya kepada Allah adalah Orang yang beribadah, orang yang mampu beribadah menghamba diri kepada Allah dengan semua kandungan nama-nama dan sifat-sifatnya yang mampu dipahami oleh manusia. Jadi semakin banyak orang mengenal kandungan nama-nama dan sifat-sifat Allah, semakin besar pula doa dalam dirinya untuk nantinya menghambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menyempurnakan takhitnya penghambaannya kepada Allah dalam semua. Semua bentuk ibadah yang lahir maupun, maupun yang batin. Saya pernah jelaskan juga kenapa oleh karena itu kenapa ayat-ayat Al Quran yang menjelaskan tentang nama-nama dan sifat Allah demikian tinggi kedudukannya dalam dalam Islam seperti ayat yang dikatakan a'udhu ayatin fi kitabillah ayat yang paling agung dalam kitabullah surat al ikhlas yang dikatakan oleh Nabi saw tak diulang-ulang Al Quran sebanding dengan seperti Al Quran dan yang lainnya. Itu penjelasan yang kedua. Penjelasan yang gamblang, yang ketiga lagi masalah yang berhubungan. Nikmat. nikmat yang Allah limpahkan dalam berbagai macam bentuknya kepada manusia. Nikmat lahir yang batin yang tidak ada seorang pun yang mau memberikannya kecuali dia semata-mata. Sampai-sampai dalam surat, apa ini? an-nahl Surat an nahl yang sebagian pertama menyebutkan surat an nahl ini namanya suratun ni'am. Surat tentang nikmat, nikmat Allah. Oh, karena... Banyaknya Allah menyebutkan tentang berbagai macam nikmatnya dalam surah tersebut ini menunjukkan sebesarnya petunjuk bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala punul hak sembahan yang benar satu-satunya yang berhak disendak satu-satunya yang manusia mestinya menyandarkan harapan dan ketakutannya kepada kepadanya semata-mata tidak tidak kepada kepada se yang selainnya kemudian dalam ayat Al Quran Allah menyebutkan apa ini eh, pengabulkan terhadap Pengabulkan doa orang-orang yang Berdoa dalam keadaan butuh Orang-orang yang sedang tertindas Orang-orang yang dalam keadaan sulit Cuma dia satu-satunya yang mengabulkan hal Dan ini pun diakui oleh orang-orang musyrik Sebagaimana firman Allah dalam surat an naml ayat Nabuh 2 Amma yujibul mumparra idha da'ahu wa yakshifu su'al Wa ja'alukum kulafa al-af Ah ilahumma Allah Qali lammata dhakarun atau siapakah yang dapat menjawab seruannya orang yang sedang dalam keadaan sulit, sedang kesulitan ketika dia berdoa kepada Allah dan menghilangkan kesulitannya dan menjadikan kalian sebagai khalifah di muka bumi. Apakah ada sembahan lain selain Allah subhanahu wa ta'ala? Maka sangat sedikit di antara kalian yang mengambil pelajaran. Ini contoh-contoh bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala apa ini menggambarkan bahwa cuma dia yang mampu memberikan kebaikan dan mendatangkan bahaya atau maturat bagi manusia, maka mestinya orang yang telah mengakui hal ini, berarti dia menyandarkan semua kebaikan kepadanya, beribadah kepadanya semata-mata, bersandar kepadanya semata-mata, dan berharap serta takut kepadanya kepadanya semata-mata. Jadi inilah contoh-contoh bagaimana perkara yang paling besar dalam agama Tauhid, adalah perkara yang paling jelas diterangkan dalam Al-Quran, dengan berbagai macam bentuk penjelasan. Yang berarti orang yang berpaling dari kebenaran yang besar ini adalah orang yang paling bodoh. Orang yang tertutup semua kebaikan dalam dirinya. Yang Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan ini untuk menetapkan bahwa dia adalah al-haqful mubin. Dia adalah yang maha hak. Sembahan yang benar satu-satunya. Dan mubin yang maha menjelaskan kebaikan-kebaikan kepada hambanya. Maka Maka inilah makna yang agung yang bisa kita kaji dalam Allah subhanahu wa ta'ala al-hak dan al-mubin yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk bisa memahami segi-segi kebenaran <tuh> dalam nama Allah dalam dua nama Allah subhanahu wa ta'ala yang agung ini dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita selalu mengambil petunjuk mengambil kebaikan, mengambil cahaya yang sempurna dari penyihah dari ilmu yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sunnah-sunnah beliau untuk semakin menerangi hidup kita, semakin menghilangkan segala atau segala belenggu-belenggu dalam kehidupan kita untuk bisa kita apa ini menyempurnakan kebaikan dalam diri kita dengan taufik karunia dari dari Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Demikianlah ehwal pelaham. Semoga apa yang saya jelaskan, apa yang kami jelaskan pada kesempatan. Uh, pagi hari ini memberi manfaat Kepada kita semua Dan Terus akhiri. Afan atas segala kekurangan Dan kesalahan Saya cukupkan Sallallahu wa sallam Wabawak Muhammadin Wa alihi wa sahabihi Wa bantabi'ahum Bi'san la yawmiddin Wa akhidun Awan alhamdulillahi Rabbil alamin Nah Ustaz Bismillahirrahmanirrahim Atas materi yang telah Tersampaikan di kesempatan Pagi hari ini Ustaz Dan selanjutnya Kami akan ajak para pendengar semua Untuk bersolah Dengan antum Dalam pembahasan dan memperdalam materi yang telah Antum sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Baik para pendengar semua, bagi Anda yang ingin bertanya, Anda bisa layangkan pertanyaan Anda melalui pesan singkat di 0819896543 dan atau Anda yang ingin bertanya secara langsung di 0218236543. Kita angkat yang pertama dari pertanyaan para pendengar Ustaz. Waalaikumsalam nah, Waalaikumsalam Dengan siapa Bapak dan di mana? Oh, dengan uh, Yata, Bapak Yata Di mana Bapak? Di Riau Bansing Oh, Masya Allah Baru Kholafik, silahkan Bapak uh, Ini omongan saya, Sobat Itu, eh, silahkan, silahkan Orang yang, ini Allah Tema, orang yang berdoa itu secara apa namanya uh, Di, kayaknya, dinyanyikan gitu, Sobat Hukumnya nah, Pak ya? Bagaimana hukumnya Pak ya? Iya, ya. itu kan tadi kita lihat di televisi tadi kan, orang-orang mm -hmm. nah, itu nyanyi apa? Punoa sambil nyanyi kayak dinyanyikan itu. Hmm. Baik, terima kasih Tuh, Bapak. Iya, terima kasih. Hmm. Kursal ya, ya. enam ya. um, ya. sal. Cukup jelas Ustaz? Ya, ya, ya. silakan Ustaz. Ya, eh uh, sering kita saksikan di televisi kayak zikir atau doa yang dinyanyikan, itu adalah perkara-perkara yang tidak dicontohkan oleh para ulama kita. Bahkan ee, doa yang dikatakan oleh para ulama yang terlalu apa dipaksa-paksakan untuk sajak ya seperti akhirnya harus disamakan hurufnya, dipaksa-paksakan begitu, itu dilarang oleh mereka. Apalagi kalau sampai dilakukan secara berlebihan seperti itu, yang kemudian ee, orang nanti tertarik dengan model-model lagunya apa model-model iramanya saja. Yang ini memang tujuan mereka adalah ya seperti itu ya untuk apa ini Uh, apa Untuk uh, Mengesankan sama orang bahwasanya segala sesuatu Dalam Islam itu bisa dilakukan Untuk nanti sehingga orang-orang yang terbiasa Dengar lagu juga akan senang Maka ini jelas adalah perkara yang tidak dibenarkan Dalam agama Islam Kalau sampai berlebihan dalam hal tersebut Malah justru akan mengajak orang kepada Nyanyian dan lagu yang kita ketahui Ini merupakan perkara yang diharamkan Dalam Islam Justru harusnya kita berusaha untuk menyampaikan doa tersebut dengan sungguh-sungguh karena uh, salah satu di antara syarat pengabulan doa adalah ditersapinya di, di kandungan arti doa yang diucapkan ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang Hasan Wadu Allah Wa Antumu Kiniun Nabillu Jaba Wa Alamu An Allahu Alayyastadi Alayyastaji But Taalibin Lain Berkah pada Allah dalam kalian merasa dalam keadaan kalian merasa yakin dikabulkan dan ketahuilah bahwasanya Allah tidak akan mengabulkan doa dari hati yang lalai. Dan bermain main Nah, kalau cuma sekedar nada ini, kemudian hatinya jadi lalai, membuat tidak konsentrasi, maka ini naudzubillah mindzalik doa yang tidak bisa-bisa tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita sangat kembali sadar dari pendengar kita yang berikutnya. Silakan, Bapak Silakan. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan siapa Bapak dan di mana? Dengan Afendi di Jakarta, Pak. Iya, silakan, Bapak. Pasti saya mau nanya Uh, apakah benar sifat-sifat Allah yang dikabarkan Kepada manusia, pada kita itu Yang diberitakan kepada manusia itu Seperti yang Seperti yang kita tahu Seperti yang saya tahu Seperti di sampul-sampul Quran itu kan 99, apakah itu benar apa Yang diberitahukan kepada Allah kepada kita itu Semua 99 menurut nabinya dan Apakah benar sifat dalam beberapa? Kita-kita ulama itu kan disebutkan bahwa sifat wajib Allah itu kan ada 20 dan ada yang menyebut lagi sifat wajib ada sifat jais gitu kan, sifat kebalikan itu yang tidak mungkin itu kan ada 20 juga. Apakah itu benar benar adanya dan kalau memang benar apa dalilnya? Terima kasih. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wabarakatuh. Silakan Ustaz. Yang pertama yang disebut, disebutkan di sampul-sampul Al Quran yang banyak saat ini yang tersebar itu adalah nama-nama yang tidak benar ya. Itu diambil dari sebuah hadis yang sangat lemah, yang sangat baif, yang sangat lemah, tidak sedikit berkumpulkan sehingga para ulama tidak mengambilnya. Lihat aja seperti Abu Hatth dan para ulama yang lainnya menyebutkan riwayat ini sangat lemah sehingga para ulama itu berijtihad mengumpulkan sendiri dari ayat-ayat Al Quran dan hadis-hadis yang sahih. Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hadis yang sohih tentang nama-nama tersebut yang terpisah-pisah dari, dari, dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Shallallam. Adapun yang dikumpulkan dalam 99 yang kumpul ditemukan dalam uh, banyak uh, apa ini sampul Quran atau yang lainnya itu yang tidak benar, lemah dan banyak di antaranya yang tidak yang yang tidak benar ya secara penamaan bagi Allah tidak tidak benar, tidak sesuai seperti nama Allah al muntaqim ya yang membalas dendam itu di apa termasuk penamaan yang tidak benar yang disebutkan dalam nama-nama tersebut. Oleh karena itu kita mengambil dari yang diterangkan oleh para ulama berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an, misalnya seperti yang disebutkan oleh Syekh Thaimin dalam kitabnya Al-Qawaidul Muslah. Ibnu Hajar juga di Fathul Bari menyebutkan beberapa minkilan dari para ulama yang berusaha mengumpulkan nama-nama tersebut dari keterangan yang benar dalam ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pembagian yang disebutkan tadi sifat wajib itu dan seterusnya itu banyak-banyak didasarkan kepada pembagian akal. Pembagian akal yang tidak disebutkan oleh para ulama salaf. Maka pembagian seperti ini tidak dibenarkan. Dalam berbagai segi yang mereka juga termasuk orang-orang yang menetapkan. E, membatasi nama-nama dan sifat-sifat Allah dengan akal semata-mata. Maka ini jelas bertentangan dengan sabda Nabi SAW. Yang menyebutkan bahwasanya nama-nama dan sifat Allah itu tidak terbatas. Seperti dalam sabda beliau. La si sana'an alaika anta kama'at na'ita nafsik. Ya Allah aku tidak bisa membatasi pujian bagimu karena engkau adalah seperti pujian yang engkau peruntukkan bagi dirimu sendiri, karena pujian bagi Allah tidak bisa dibatasi oleh Nabi SAW, apalagi oleh selain beliau. Ini menunjukkan keagungan sifat Allah tidak terbatas, karena uh, kemaha indahan sifat-sifat Allah SWT tidak bisa dibatasi oleh manusia. Kemudian dalam hadis yang lain yang sahih, dari Muhammad Rasulullah SAW pernah berkata, As'aluka bi kullis minhi walak sammaita bihi nafsaka au anzaltahu fihi prabika, Aku ya alam tahu apa dan menyaliki kau es tak asar tadihi ghaib indak. Ia aku meminta kepadamu dengan semua nama yang kamu miliki, yang kamu namakan dirimu dengannya, atau yang kamu turunkan dalam kitabmu, atau yang kamu ajarkan kepada salah seorang dari hambamu, atau nama yang kamu sembunyikan pada ilmu ghaib di sisimu. Jadi ada nama-nama Allah yang Allah tidak beritahu kepada kita. Allah sembunyikan di ilmu ghaib di sisinya. Maka yang ini telah terjadi kita ketahui oleh karena itu ini juga merupakan dalil yang menunjukkan Bahawa nama-nama dan sifat-sifat Allah tidak terbatas. Adapun saya pernah jelaskan nama Allah yang, yang 99 yang disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim, "Inna Allaha inna lillahi tis'an tis isman, man ahsha hadza jannah." Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama yang barang siapa menghafalnya dia akan masuk ke dalam sorga Ini tidak menunjukkan pembatasan nama yang 99 ini adalah nama yang Berhubungan dengan keutamaan ini, adapun ini tidak menasihkan adanya nama-nama Allah yang lainnya, yang Allah subhanahu wa ta'ala sembunyikan pada ilmu gaib di sisinya, dan juga sifat-sifat Allah yang lainnya yang tidak terbatas dan tidak bisa dibatasi oleh akal manusia. Maka pembagian yang disebutkan tadi adalah pembagian yang semata-mata berdasarkan akal, tidak ada dalilnya. Mereka pun yang menjelaskan masalah ini tidak menyebutkan dalil, apalagi ucapannya para ulama salaf. Oleh karena itu pembagian seperti ini Alhamdulillah tidak perlu kita ikuti Cukup kita mengetahui Kewajiban kita mengimani uh, Apa ini nama-nama dan sifat Allah yang benar adalah kita menetapkan Nama-nama dan sifat-sifat Allah sebagaimana yang Allah tetapkan bagi dirinya Dalam ayat-ayat Al-Quran Dan hadis-hadis yang sahih dalam dari Nabi SAW Tanpa menyerupakannya dengan makhluk Tanpa kita membagimanakannya Tanpa menolaknya dengan akal kita Atau tanpa kita menyelewengkan kandungan maknanya yang benar, sebagaimana yang diterangkan oleh para ulama al-sunnah 6. Mamsat. Kita angkat kembali, Ustaz, dari pendengar kita yang berikutnya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan siapa, Ibu, dan di mana, Ibu? Bukala Bogor. Silakan, Ibu. Ya, uh, begini, Ustaz. Tadi Ustaz menjelaskan tentang doa sesudah salat tahajud yang uh, apa berakhir dengan hak, ya, penjelasan itu. Uh, saya pernah dulu mengamalkan itu, cuma kan uh, setelah mendengarkan... Kajian di Roja ini kayaknya ada, apa tidak ada doa sesudah salat tahajud yang ada sesudah witir. Sementara Ustaz Besar sudah menjelaskan itu. Sesudah... Orang jelas ya saya dengar. Doa sesudah tak, doa sesudah salat tahajud Ustaz. Iya. Nah, jadi apakah itu uh, memang diamalkan gitu untuk uh, setiap salat tahajud atau bagaimana gitu doa yang tadi Ustaz bacakan itu yang riwayat Ibn Abbas. Yeah, iya. Cukup ibu. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Iya, gimana saya enggak jelas, enggak dengar tuan sekali. Oh, saya Ini dari Penang dari WP kita dengan Ibu Lala Set, beliau ber berkata tadi Ustaz eh uh, membacakan membawa, menjelaskan tentang sebuah doa yang setelah setelah setelah salat tahajud yang diakhiri dengan al hak uh, di mana beliau mengetahui dari uh, Radi Rojani juga bahwasanya yang beliau ketahui doa itu yang dilakukannya setelah satu witir set. Apakah memang uh, tadi yang Anda menjelaskan itu memang bisa diamalkan atau tidak setas bagaimana Anda menjelaskan dari riwayat Ibnu Abbas. Saat? Silakan Ustaz. Gimana gimana gimana? pertanyaannya gimana? Beliau bertanya tentang doa setelah salat tahajud katanya. Iya, saya ngerti, iya. Ya. Pertanyaannya gimana? Pertanyaannya ya. apakah memang hal itu bisa diamalkan atau tidak setas karena yang dia ketahui hanyalah doa setelah salat witir yang dia dapatkan keterangannya. Saat. Oh iya, jadi ya. <tuh> uh, yang disebutkan apa ini <tuh> Jadi penjelasan sebagian para ulama ini memang disebutkan, eh, dijadikan sebagai doa iftidah Menjadikan pembukaan doa di shalatnya Nabi SAW gitu ya Kalau mungkin ada penjelasan lain dari para ulama yang menyebutkan itu di akhir shalat atau shalat shalat witir, Karena saya belum tahu, yang saya ketahui Penjelasan dari sebagian dari para masyarakat ini disebutkan untuk eh, membuka sholat, ya, Jadi shalat istidah ya Ketika shalat malam 6 hmm. eh, <coughs> Itu yang saya ketahui awal alam besok ya. ni. Nah, jadi selepas dua ini dua untuk sofistik aset ya? ya? Iya iya. Hmm. Baik kita akan kembali soal dari pendengar kita yang berikutnya. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wa untuk wa dengan siapa ibu dan di mana? Ibu Afif di Bekasi. Silakan ibu Afif. Saya sebagai awam nih ya Ustaz mau menanyakan ya, mengenai pengamalan yang seperti disebutkan bahwa asmaul husna adalah nama-nama sifat Allah yang indah dan misteri memohonlah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna di Surah Al-A'raf ayat 180 ya, Adapun ya. dalam pengamalannya saya yang awam ini ya berusaha mengawalkan yang 99 itu setiap ya insya Allah semana saya sempat dalam sholat saya sebelum berdoa Menghafal sudah Alhamdulillah hafal 99 itu benar apa enggak saya bingung betul untuk... 99 dari nama yang ibu dapatkan dari Al Quran ibu ya? Ya Iya Iya Jadi pertanyaannya apakah dibenarkan ibu membaca itu salah? Nah, ya Terima kasih ibu ya Doa itu Iya baik Terima kasih ibu ya Iya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Iya Alhamdulillah ya ini uh... Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala apa ini senantiasa Dagha ibu dalam kebaikan dan uh, membalas semangatnya dengan dengan pahala yang agung. Uh, masalah makna surat al-aa'raf ala tadi walilahil asmaul husna faduuhubiah. Allah memiliki nama-nama yang maha indah maka berdoalah kalian dengan nama-nama tersebut. Ini saya sudah jelaskan ibu dalam kajian kita di sini di kajian-kajian yang lalu maknanya itu bukan cuma sekedar nama-nama itu disebut satu-satu, apalagi semuanya dihafalin, apalagi kalau yang diambil seperti saya katakan tadi di ...kulitnya Al-Quran itu hadisnya sangat lemah, bu, itu diterangkan semua oleh para ulama ahlu sunnah. Bahkan disepakati bahwa itu hadisnya sangat lemah. Tidak bisa dipertanggungjawabkan dan tidak bisa dinisbahkan atau dikatakan berasal dari ucapannya Nabi SAW. <tuh> ada pun makna apa ini, berdoa kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Saya ulangi lagi, saya terang ringkas. Itu maknanya ada dua. Mencakup yang namanya doa permintaan. Ya kita memohon, meminta kepada Allah... Jadi caranya kita berdoa kepada Allah dengan namanya, dengan nama-nama yang maha indah adalah kita waktu berdoa mengungkapkan permintaan kita kemudian mengucapkan nama Allah yang sesuai dengan permintaan tersebut. Misalnya kita meminta ampun kepada Allah, ya Allah ampunilah dosa-dosaku, ampunilah kesalahan-kesalahanku, sesungguhnya Engkau adalah Al-Ghafur yang maha pengampun, Rahim yang maha penyayang. Jadi kita sebutkan nama Allah, kemudian sampaikan permintaan kita. Jadi nama Allah bisa di depan atau di belakang. Misalnya nama Allah yang lain yang disebutkan dalam hadis yang sahih oleh Nabi SAW. Ya <tuh> hayu ya qayyum rahmatika astagisu Wahai Allah yang maha hidup dan maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. Ya mukallibalkulub sabit kalbi ala dinik. Wahai Allah yang membalak-balikan hati manusia, kuatkanlah hatiku di atas agamamu. Karena mukallibalkulub itu kata Ibnu Taimiyah dan para ulama yang lainnya termasuk nama Allah yang mudhaf yakni yang digandengkan. Jadi yang terdiri dari dua begitu. Jadi ketika kita meminta keteguhan iman, sebut nama Allah yang paling berkolob wahid zat yang membolak-balikkan hati manusia, kuatkanlah hatiku di atas agamamu. Jadi begitu. Misalnya kita minta buka, membuka pintu-pintu ya Allah bukalah pintu-pintu kebaikan bagiku, pintu-pintu hidayah bagiku, pintu-pintu petunjuk bagiku. Sesungguhnya engkau adalah Al-Fattah yang maha membuka pintu-pintu kebaikan. Khususnya adalah kita menyampaikan permintaan kepada Allah diiringi dengan menyebut nama Allah yang sesuai dengan permintaan tersebut. Nah, oleh karena itu kita harus faham kandungan dan makna dari nama-nama Allah. Inilah tujuannya kita belajar asmaul sifat. Inilah tujuannya kita mengkaji kandungan dari nama-nama tersebut supaya bisa kita amalkan dalam dalam doa-doa kita. Makanya orang yang dikatakan esok ya. Menghafal nama-nama Allah yang 99 itu Para ulama menyebutkan tingkatan-tingkatannya Yang paling tinggi adalah Yang bisa menyebutkannya Menghafalnya kemudian mengetahui kandungan maknanya Untuk kemudian diamalkan Sesuai dengan konsekuensinya Ada lagi makna yang kedua yaitu Doa, pujian, dan sanjungan Maksudnya apa? Kita tidak meminta kepada Allah Bukan berdoa yang kita terapkan Nama-nama eh, tersebut Tapi dalam praktek Misalnya kita mengetahui Allah itu As-Sami' Maha Melihat perbuatan kita. Apa jadinya dengan Allah Maha mendengar ya, Maha mendengar perbuatan kita, ucapan kita. Dengan ini kita berusaha untuk membaca Al-Qur'an dengan tajwid yang benar, dengan bahasa yang indah, dengan <tuh> uh, suara yang indah supaya karena kita tahu Allah Subhanahu wa taala mendengarkan mendengarkan bacaan kita. Kemudian kita mengetahui Allah memiliki nama Ar-Raqib yang artinya Maka kita berusaha mengikhlaskan perbuatan kita Sewaktu kita dihadapan manusia atau dalam keadaan sendiri Kita berusaha untuk mengalakan hal yang sama Karena kita ketahui Allah memiliki nama ar rakid yang maha mengawasi uh, Yang maha mengawasi al-syahid Yang maha mempersaksikan perbuatan manusia Dan seterusnya seperti itu Itulah mengamalkan uh, firman Allah subhanahu wa ta'ala Berdoa kepada Allah dengan nama-namanya yang maha indah nam. Kita beralih ke pertanyaan singkat Ustaz Dari satu pertanyaan pesan singkat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Al-Quran adalah kalamullah Lalu bolehkah kita menyebutkan Al-Quran sebagai Al-Haq Ust. Silakan Ustaz Ya <tuh> uh, Al-Quran Al-Haq Itu adalah benar Firman Allah itu adalah kebenaran Jadi kalau kita menyebutkan Al-Haq Al-Haq itu bagi nama Allah Maka ketika disebutkan yang lainnya sebagai sesuatu yang benar maka ini tidak tidak tidak bertentangan karena itu apa nama itu secara arti sesuai dengan siapa dia kepada siapa diibahkan kepada siapa diibahkan karena Al-Qur'an itu adalah al apa ini firman Allah maka Al-Qur'an jelas adalah al hak Bahkan disebutkan dalam Al-Qur'an sendiri tentang Al-Qur'an la yatilil batilu min bayni yadayhi wa min khalfihi zilum min hakimin hamid tidak datang, tidak tidak ada padanya kebatilan dari depan maupun dari belakang, karena diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang maha bijaksana dan maha terpuji. Jadi Al-Quran adalah hak, seperti yang disebutkan dalam hadisnya Nabi SAW, Al-Jannatu Hakun wa-Naru Hakun ya, uh, apa yang, sorda itu benar, neraka itu benar, para Nabi juga benar, jadi kan ini adalah maksudnya untuk menunjukkan benarnya semua itu, Karena konsekuensi kita membenarkan perintah Allah SWT Membenarkan syariatnya Membenarkan beritanya adalah Membenarkan hal-hal yang Yang e, berhubungan dengan e, Membenarkan berita dari Allah SWT Tentang kebenaran Al-Quran Tentang benarnya sorga dan neraka Benarnya hari kiamat dan seterusnya enam. Ustaz Kembali kita angkat dari pesan singkat Ustaz Ustaz ya. dalam beberapa ayat Allah memerintahkan dan diakhiri dengan nama Allah yang maha pengampun. Lalu ada sebagian yang meninggalkan dengan dalih Allah Maha Pengampun. Mohon dijelaskan, Ustaz. Gimana, gimana? Dalam beberapa ayat, Allah memerintahkan dan diakhiri dengan nama Allah yang Maha Pengampun. Akan Tapi ada sebagian orang yang meninggalkan dengan dalih Allah Maha Pengampun. Hanya tidak meninggalkan untuk uh, mengakhiri dengan ucapan Allah yang Maha Pengampun. Ustaz. Silakan Ustaz. Ya, uh, <tuh> Allah Subhanahu Wa Ta'ala tentu saja saya sudah pernah sebutkan ya faedah daripada nama-nama Allah yang disebutkan di akhir setiap ayat itu untuk menjelaskan bahwa nama-nama tersebut berhubungan dengan hukum yang disebutkan dalam ayat-ayat tersebut maka kalau orang-orang yang, yang saya pahami dari pertanyaannya ya yang saya pahami pertanyaannya ini orang-orang yang melakukan sesuatu kesalahan atau meninggalkan perintah Allah kemudian berdalil dengan Allah Maha Pengampun maka orang-orang seperti ini hanya mengambil satu sisi tapi lupa Allah memang Maha Pengampun tapi juga Allah Syadidul Ekok Maha kerah siksaannya Allah subhanahu wa ta'ala Maha kerah siksaannya Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala Azizul Maha, maha perkasa Dulkuwatil matin Maha kuat dan memiliki kekuatan yang Al-Qawiyul aziz yang maha kuat Kemudian Al-Matin yang maha kokoh Dan seterusnya Kemudian Allah memiliki inti ini Memiliki siksa, siksaan kepada orang-orang yang berbuat maafiat Kepadanya Jadi orang yang seperti ini hanya mengambil satu sisi ...dari nama-nama Allah yang menunjukkan pengharapan... ...tapi dia lupa bahasanya... ...yang lain pun juga nama-nama Allah yang lain menunjukkan... ...kita harus takut kepada siksaannya. Kita harus takut. Jangan sampai dengan sebab maksiat kita mencabut hidayah dari diri kita. Kita khawatir. Jadi kita harus seimbangkan kedua-duanya. Jika kita, kita apa ini, ingin bertobat kepada Allah, kita ingat. Bahasanya Allah itu maha pengampun. Tapi ketika kita ingin berbuat maksiat, kita ingat. Allah itu maha keras siksaannya, mampu menyiksa kita. Mampu mencabut hidayah dalam, dalam diri kita untuk kemudian kita seimbang dalam keadaan takut dan berharap senantiasa kepada Allah Subhanahu wa ya. Namat. Baik, sekedar kembali dari pendengar kita yang berikutnya. Silakan. Silakan. Halo. Iya, Bapak silakan Bapak. Halo. Dengan siapa Bapak? Saya dari Leila di Subabumi. Iya, silakan Bapak. Saya mau bertanya karena saya hidup di tengah masyarakat yang begitulah karena saya telah mendengarkan beberapa radio dan antara MTA dan ini, Radio Roja. Saya hidup di tengah-tengah masyarakat yang bila ada kematian itu, ya Pak. Sekarang uh. ada tempat 40 nya bawa ayam. Terus uh, yang ke-1, yang ke-2, yang ke-3, hari ke-1, hari kedua, hari, ke hari, ke hari ke 7 dan sebagainya. Sekarang hari ke-40-nya. Dan saya tidak ikut ikutan gitu, itu. Saya telah-selah dengan ya, mendengar radio dari MTA, uh. terus terus dari ya, dari atau jadi pendapatnya sama gitu, alasannya bina. Nah ini saat bertanya di luar tema yang bapak sampaikan hari ini saat mau bertanya yang terdetil detilnya gitu, apakah pendirian saya itu benar? Karena saya hidup di tengah-tengah masyarakat begini, mau apa saya amar ma'rif dengan mereka, karena mereka, kalau saya berkata demikian, mungkin yang berhentinya nasihat saya telah dikucilkan atau dengan dan berbagai macam fitnah itu, Pak. Jadi, Bapak hanya berdiam saja, gitu, Pak ya? Apa, Pak? Bapa hanya apa? Diam saja. Arti tidak menyampaikan, karena kondisi masyarakat yang tidak memungkinkan, gitu, Pak ya? Saya menyampaikan sedikit hmm. demi sedikit, hmm. oh, tetapi orang-orang ya. tua itu ya begitulah membencinya. Terus, oh, gitu. saya harus, saya harus hidupnya harus bagaimana Se sebagai orang Islam, gitu? Pak. Iya, baik, Bapak, Terima kasih banyak. Apa hak saya, saya harus juga dengan mereka, dengan tetapi saya tidak mengikuti dengan paham mereka karena itu tidak ada ketentuan dari Islam. Iya. Baik, Bapak. Ya. Terima kasih, Bapak ya. Cukup, ya, Bapak. Iya. Ya. Cukup, Pak. Assalamualaikum, ya. Mbak. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Ya, Alhamdulillah, uh, yang saya tadi ada sebagian saya tidak dengar. Jadi yang saya pahami tadi pertanyaannya tentang acara-acara yang selamatan kematian gitu ya? Iya, beliau di tengah-tengah masyarakat beliau itu ya. ada acara kematian, jika ada orang mati ada yang membawa ayam, kemudian pada hari pertama, kedua, dan ketujuh bagaimana kebiasaan di sebagian besar penduduk Indonesia ya, ya. lalu uh, dia sendiri pernah menyampaikan kepada uh, masyarakat pelahan-pelahan, takkan tapi sebagian membenci dan mengusuhnya, lalu bagaimana sikap dia terhadap masyarakat yang seperti itu Ustaz? Silahkan Ustaz ya, ya. Pertama, semoga Allah subhanahuwataala apa ini senantiasa menjaga bapak dan keluarga dalam kebaikan. Alhamdulillah ya, Pak lakukan tadi sangat baik sekali. Jadi sudah mengetahui itu salah, ya jelas tidak boleh ikut ikutan. Kemudian kita mampu nasihatis semampu kita. Kita dicipta, kita diteguh. Apa ini dimusuhi itu dialami oleh orang yang lebih baik daripada itu para Nabi alaihi Mustafa Sallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sewaktu menjelaskan kebenaran kepada umat benci. Ya, bahkan sebagian nabi dilempari sampai berdarah sama umatnya. Bahkan masih ada yang dibunuh oleh umatnya kita ketahui. <tuh> nabi di kalangan Bani Israel Karena itu kita bersabar karena kita menyampaikan kebenaran, kita tujuan kita adalah memberikan hidayah kepada manusia. Kita bersabar mungkin dengan sikap kita lemah lembut, kesabaran kita, maka mereka di antara mereka ada yang akan mendengarkan, mendapatkan hidayah. Karena itu tetap kita berusaha menasihati itu saya dengan cara lemah lembut, bukan dengan cara yang kasar ya, dengan bahasa-bahasa yang lemah lembut, kalau tidak mampu kita mungkin bisa bawakan buku, tulisan suruh dengarkan kajian suruh dengarkan radio roja mungkin penjelasan yang lebih lembut lagi agar nanti memudahkan mereka mendapatkan hidayah dan jangan lupa kita berdoa ya, semoga kaum muslimin di lingkungan kita maupun secara keseluruhan mereka bisa mau mendengarkan dan kembali kepada petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala yang benar serta meninggalkan hal-hal yang tidak benar dalam agama Islam ini ya. nah, dan kita doakan semoga beliau istiqam di, di, di, di, di sana Allah subhanahu ya. wa nah. ta'ala Baik, kita angkat pesan dari pendengar kita yang terakhir tadi di perjumpaan pagi hari ini. Waalaikumsalam, silakan ibu. Jelas, ya, ya, maaf, ibu mohon maaf, tolong lebih dikeraskan suara dan radionya dikecilkan suara ibu, ya. bilang kembali ibu ya, silakan ibu. Dengan siapa ibu dan di mana? Dari, dari ibu Nur di Jakarta. Ya, silakan ibu. Kenapa Allah itu kan mempunyai langit dan bumi, Ustaz? Kenapa ibu Allah mempunyai? Langit dan bumi, selainnya makhluk-makhluk yang menciptakan semuanya. Kenapa Allah itu uh, tidak mau dilihat gitu, Ustaz? Berhenti. Jaga. Jaga. Saya kan puasa banyak kali. Apakah saya boleh niat puasa selama lamanya gitu sampai saya uh, melunasi utang-utang saya gitu? Saya minta didoakan Pak Ustaz. Utang-utang puasa ibu yang tidak ibu kerjakan maksudnya ibu? Saya dari kecil ya, sampai sekarang kan belum pernah puasa jadi hmm. dari dari 2 tahun saja saya puasa. Saya oh gitu. Iya. Ya. ya ibu, monggo. Sudah ibu cukup? Ya, saya minta didoakan Pak Ustaz. Iya. Ya, enam ya, ibu. Terima kasih ibu ya. Terima kasih. Iya. Silakan ya. Ustaz. Eh uh... Uh, pertanyaan, uh, pertama, pertanyaan tadi yang pertama iya. Allah yang menciptakan langit dan bumi mm, Tapi kenapa Allah tidak melihat ya. Pertama uh, Allah subhanahu wa ta'ala Dengan hikmahnya yang sempurna Menghendaki bahwa Dia di dunia ini memang tidak bisa dilihat Karena manusia tidak mampu Untuk melihat Allah subhanahu wa ta'ala Sewaktu di dunia Ini ketentuan dari Allah Yang kita, uh, Allah maha mengetahui Bahwa ini tidak mendatangkan kebaikan bagi manusia Karena perbuatan Allah itu sempurna, hikmahnya maka Allah berfirman dalam Al Quran, laus alu amma ya salu wahum yus alun. Allah tidak ditanyakan tentang perbuatannya, tapi manusia yang ditanyakan tentang perbuatan mereka. Maka manusia di dunia tidak akan mampu melihat Allah. Allah Subhanahu Wa Taala sewaktu Nabi Musa alaihissalam ingin melihat Allah saja, maka Allah Subhanahu Wa Taala ketika menampakkan dirinya kepada gunung, gunungnya langsung <coughs> apa ini <coughs> bergetar. Besar dengan hebat. Makanya oleh karena itu Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam Al Quran lantarani, walaqin mudur ilajali ini setakar ini setakar ramakah nahu sasahu fatarani. Kamu tidak akan bisa melihatku wahai Musa, tapi lihatlah kepada gunung itu. Kalau dia bisa menetap di tempatnya, tidak bergetar, maka kamu bisa melihatku. Ternyata gunung saja yang besar, ketika Allah nampakkan dirinya di hadapan gunung bergetar dia tidak bisa bergetar gunung tersebut. Ini menunjukkan manusia lemah Maka nanti di akhir Allah jadikan ini sebagai kenikmatan Yang Allah khususkan bagi orang-orang yang beriman Melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala Melihat Allah subhanahu wa ta'ala Sebagai kemuliaan bagi mereka Yaitu di akhir-akhiran nanti Allah jadikan Orang yang beriman diberi kekuatan Untuk bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala Wajahnya yang maha mulia. Maka ini adalah termasuk Kenikmatan yang dikhususkan sampai uh, orang yang beriman itu meninggal dunia. Makanya dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ta'allamuhanna ahadan minkum la yararabba hatta yamut. Ditauhilah bahasanya salah seorang diantara kalian atau masing-masing dari kalian tidak akan bisa melihat Allah sampai dia meninggal dunia. Ini sampai di akhirat nanti. Maka di akhirat nanti orang-orang yang beriman akan dimuliakan dengan kenikmatan ini yang Allah khususkan sehingga ini di dunia Allah Subhanahu wa taala jadikan ini tidak tidak uh, bisa dilakukan oleh siapapun. <tuh> Makanya uh, Rasulullah s.a.w. bersabda dalam hadis yang sahih, "Innakum satarauna Rabbakum yaumal qiyamati kama taruna al-qamar lailatal badr wa la tudawmun fi ru'yatih." Maksudnya kalian nanti akan melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat sebagaimana kalian melihat uh, bulan di malam purnama yang kalian tidak akan berdesak-desakan dalam dalam melihatnya. Ini bagi orang-orang beriman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan kedua yang merupakan Utang puasa tadi apa? Ya, beliau sudah uh, dari kecil hingga dewasa dan baru dua tahun ini, Seth, baru melaksanakan puasa Apakah beliau boleh berpuasa selamanya, Seth, untuk mengganti puasa yang telah ditinggalkan Waktu dari kecil hingga dua, terakhir, dua tahun terakhir ini, Seth? Ya, uh, <coughs> dijelaskan oleh para ulama Kalau puasa-puasa uh, yang ditinggalkan tersebut terlalu banyak ya, Terlalu banyak, maka Tentu manusia e, tidak mampu untuk melakukannya. Apalagi sebagai Allah menjelaskan kalau puasa itu ditinggalkan dengan sengaja. Ditinggalkan dengan sengaja maka e, tidak bisa diganti. Yang harusnya dilakukan saat ini yang terbaik adalah banyak bertobat kepada Allah Subhanahu SWT dari kesalahan-kesalahan tersebut. Kemudian berusaha banyak melakukan amalan-amalan kebaikan. Untuk mengimbangi perbuatan dosa kita. Jadi sekarang sebaiknya ibu ini banyak bersedekah, banyak berbuat-buat kebaikan, kemudian... Banyak melakukan ibadah-ibadah puasa yang sunnah, ibadah-ibadah ya. yang puasa yang anjuran, ya, puasa Senin Kamis, kemudian puasa di bulan syawal, puasa Muharram nanti, dan seterusnya. Puasa-puasa yang sunnah. Kemudian banyak uh, melakukan amal-amal kebaikan, ya, seperti bersedekah untuk orang miskin, kemudian amal-amal ibadah yang lainnya membaca Al-Quran untuk memberatkan timbangan amal kebaikannya. Jadi, karena sebagian dari para ulama menjelaskan bahwa yang boleh diganti itu adalah perkara apa ini puasa yang ditinggalkan karena uzur. Karena uzur. Adapun kalau karena sengaja apalagi sudah banyak demikian jumlahnya, maka ini e, tidak disyariatkan untuk diganti ini pendapat sebagian dari para ulama. Maka yang bisa kita lakukan adalah banyak bertobat kemudian banyak mengisi hidup kita dengan kebaikan-kebaikan untuk memberatkan amal kebaikan kita nanti sekaligus dengan itu kita berharap Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, ya Allah mengampuni. Nasir dan terakhir beliau minta didoakan satu so, agar istiqomah di atas Islam dan Sunnah Nusir. So. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan ibu dan keluarga serta ikhwan yang lainnya untuk istiqomah di atas uh, Islam dan di atas Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memudahkan untuk mengampuni dosa-dosa kita semua dan dimudahkan untuk senantiasa uh, istiqomah sampai kita bertemu Allah Subhanahu Wa Taala nantinya. So. Amin. So. Dan terakhir satu so, sebagai perjumpaan, penutup perjumpaan kita satu so, dari antum silakan Ustaz so. Ya, pertubuhan uh, saya cuma ingin mengingatkan kembali tentang uh, makna dari firman Allah Subhanahu Wataala yang yang menyebutkan tentang nama-nama dan sifat-sifatnya. Bahasanya semakin banyak kita mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wataala maka ibadah kita akan semakin sempurna dan semakin terang jalan yang kita lalui dalam kehidupan kita di dunia. Maka demikian saya cukupkan sallallahu wasallam barak wa barakallahu alannabiyina muhammadin atas materi yang sudah di pagi hari dan kami akan terus berhubungan dengan ustaz dan insyaallah kita ketemu lagi pada hari Kamis yang akan datang. Barakallahu fikum ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ustaz. warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Demikianlah para pendengar semua Satu kajian ilmiah yang telah kita simak Bersama secara langsung Yang disampaikan oleh Al-Ustaz Taburullah Taslim M.A. Hafidullah Ta'ala Dalam Fikih Asmaul Usna Yang telah beliau Sampaikan di kesempatan pagi hari ini Tentang nama Allah Yaitu Al-Haq dan Al-Mubin Semoga Allah Subhanahu Wa Taala Memudahkan kita dalam beramal soleh Dan tentunya juga dalam mengagungkannya Dengan pengagungan yang sebenar-benarnya Dengan pengagungan yang Menyebut nama-nama Allah yang Allah telah sebutkan dan Rasulullah telah sampaikan kepada kita semua. Demikianlah para pendengar semua. Nantikan kajian beliau pada hari Kamis yang akan datang. Pada pukul setengah enam kurang lebih hingga pukul tujuh kurang lebih waktu Indonesia Barat. Dan kami pun mohon maaf apabila pertanyaan yang anda ajukan tidak kami sempat hadirkan di kesempatan kali ini. InsyaAllah anda bisa tanyakan pada kesempatan berikutnya ataupun anda bisa bertanya kepada beberapa ustaz mengisi di Radio Roja ini. Demikianlah para pendengar kami akan akhiri dan kami akan hadirkan di ruang dengar anda beberapa lantunan tilawah Al-Quran Karim untuk menemani anda di pagi, pagi, di pagi hari yang penuh berkah ini. Bismillahitaufiq walhidayah wassalamu alaikum warahmatullah wabarakatuh. Qur'an Afala yatadabbarun quran afala yatadabbarun al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfalaha تجون من نعم كيلوهد للذاكرين والذاكرات